Так от, вів далі журавель, слухаю я їхні теревені, а сам думаю, що робити? Тайфун Маруся у хатині Кощія Безсмертного, це ясно. Але як її звідти визволяти? У мене ж ні зброї ніякої, нічого, тільки хитрістю можна. Вирішив я для початку піти в розвідку. В усіх діях, як ви знаєте, головне знати обстановку. Що, де, як? Не спитавши броду, не лізь у воду. Поповз я в обхід до хатини кощія безсмертного. Повзу обережненько, голову пригнув, щокою по землі труся. Намагаю, щоб піді мною жодна гілочка не тріснула. І раптом. «Ха, а хто це? Хто тут повзає? Їхидний голос. «По моєму журавель!» «Ха-ха-ха!» Рвучко підвів я голову, дивлюся, стоять наді мною усі троє. Кощі Безсмертний, Баба Яга і Змій Горинич. «Ммм, це він, герой мою наречену, тайфун Марусю визволяти прийшов!» усміхнувся Кощі Безсмертний. «Точно-точно!» розтягла Баба Яга рота від вуха до вуха. Ху. мов з паяльної лампи, жухнув полум'ям Змій Горинич. І як вони почули, я ж так старався. І все про мене знають. Е, хлопче, хлопче, співчутливо зітхнув кощий безсмертний. І чого ти сюди прийшов? Тут же тобі і капець. Е. Дайте я його спопилю. «Дайте!» – благально склав руки змій Горинич. «Я так давно нікого не спопиляв!» «Е, ні-ні-ні-ні-ні! Я жінка! Жінці треба поступатися місцем!» «Ага, поступатись! Та ви завжди всюди без черги лізете! Як розкриєте свого Хух, гучномовця, хоч хрестись та втікай!» «Що? Гучномовця? Це в мене гучномовець? Ах ти ж, грубіян! Та я тобі. Та я тобі. Сидьте! гримнув кощі безсмертний. Припиніть базар перед хлопцем незручно! Що він про нас подумає? Розірвемо його акуратненько, на три частини. Та й квит. Кожному буде по шматку. Кожен із своїм шматком, що захоче, те й зробить. А. Геніально. Серце в мене похололо. Ще мить і